Хочу спокою, хочу класти хату, заснувати сім'ю. Не мили, перебив мене Семен. Якби це казав Богдан, онук, то марниці. Це такий пруткий до жінок-чоловічок, що важко уявити. От уже плодовитий. Мені здається, що він готовий сісти в гніздо замість квочки. Ну а ти? Набрався європейської культури, досяг чинів. Не повірю. Правда, правда, Семене. Що ти зарікаєшся? Може, по чарці? Зарікатися не варто. В одній людині світові не розходиться одна та ще одна, а з ними ще чотири. Ми завжди пасуємо з дива, коли випадає слушна нагода. Значить, помуштруєш? Не тоді коня сідлати, як треба сідати. В селі Семене є фронтовики, здорові хлопці, а я геть порваний, порізаний і побитий. Не вчи старого кота губки, ми придивилися до всіх. Скажу тобі, вони не риба, не м'ясо, а щось наче гриб. Але ж ти знаєш, відповів я, що одна бджола меду не наносить. Нехай для початку хто-небудь навчись вас розбирати складату рушницю. А я тим часом пригадаю дещо з тактики. Ну, чого воно навчить, коли воно всю дорогу ховалося і драпало? Ховатися не могло, Семене. Війна почалася з відстані 120 кроків, так і закінчилася. Повсюдо Семен розчервонівся, як рак. Я знаю, я все знаю. Збагни, якщо ми зупинилися на тобі то це не спроста. Я не стверджую, що у вас голови гарбузи, однак... Семен закрисав кісточками та раптом засміявся. Домовилися, Прокопе. Між іншим, я чекав, що ти не зразу погодишся, заставиш себе просити. На твоєму місці я робив би те саме. А тепер признайся, ти німецькою мовою володієш добре? А що? «У шпигівний мене хочеш записати, то я не піду». «Потішний ти, хлопець!» Семен сів ближче, дихнув запахом залежалого сіна. «Ти і французьку, та італійську знаєш?» «Переважно команди», – відказав я, зціплюючи зуби. «Ану, утни по-німецьки!» «Чого так, зненацька?» «Просто хочеться послухати!» Він почав говорити стриманим, переконливим голосом, очевидячки, милуючий своїми інтонаціями. «Прошу, Прокопе!» «Нур-дойчлан-верданке-іх-алес-гут-ін-меймен-лебен» «Ловко! Я майже розумію, що це означає!» Коли в нас стояли австріяки, офіцер застрелив по гуску, ступив до хати. «Гіпсак, гіпсак!» Стара знітилася – а той мало не розірве її від злості. Та гусак антихристе, жебонить стара, най буде гусак. А пошепки бубонить. Я чогось завжди думала, що то гуска. Офіцер же мішка просив. Він від душі реготав, а я корчився від того сміху. Видно, будуть грабувати цей краще не один десяток літ. «Іще щось скажи», – попрохав Семен. Що казати, я пам'ятаю немало мудрих фраз. Та хіба кидати отак на вітер? «Ман маб лебен анд лебен ласен» – любив повторювати один мій фронтовий товариш Вальтер Крафт. Його накрило міною хвилину братання з чорногорцями. Я повертався з наших позицій із пакунком махорки і був кроків за тридцять. Коли сплетена, охоплена щастям кубка людей злетіла в повітря. Яка жахлива насмішка долі? Чого ти мовчиш? нетерпеливо запитав Семен. Нічого путнього на згадку не спадає. Віркамен, вітермен, Ухман, Ербен. Знаєш що, бувай Семен? Намилить мені ливадиха Чуба через тебе. Та якого дідька квапишся, господиня левадиха, та пошлити її? Він був невинно радісний, як дитина зі сну. Усього доброго!